із полегкістю чи з певним розчаруванням, кидаючи поза себе мертвий шлак освоєного тексту, ніби підглядаючи у шпару за чиїмось життям. І мало те життя зовсім інший, цинічний і тверязіший бік, аніж мало тоді при ній. Так ніби їй зумисне показували його благородну сторону, так начебто її персона стимулювала бути романтичнішим, піднесенішим, а значить фальшивішим, Лиш би вона була з ним у їхній невідомо для кого чи для чого придуманій грі. Адже не мала місця у їхніх душах, якщо щоденник, то затаєна душа. Де була неправда? У словах сказаних чи у словах написаних? Та ж ясна річ, затюкана Мотрона. Чого втішала себе ілюзіями, які придумала більше нині, аніж тоді? Ніхто не бреше у зошиті без натяку на власника, написаному з потвореним почерком, і прихованому під лінолеумом у видовбаній бетонній ніші, приваленій зверху ще й тумбочкою. Розгорнула сторінку на У ній значилося. «Я граю гамлета. Я взяв їх усіх. Я вклав їх так, як мені тільки захотілося. А далі трохи нижче». Ти дивишся у дзеркало і бачиш гидкого відступника, котрий не виліза із того, у що вступив, бо лише через цю смердючу гедоту видно краще майбутнє. Це перепустка без сорому та емоцій. І тобі це дозволено, бо ти містер місто, бо ти, чорт забирай, талант, а не попелюшка. Але ти шльондра і нічого не поробиш, бо понад усе найважливіше тобі є лише одне – Дивитися у дзеркало сцени, підсвіченої супроти очей, від якої сліпить, але ти вступив у цю консистенцію, і тоді однаковісінько, як вона пахне. Завіса вже пішла, і ти лицеміриш, бо ти не Гамлет, але бути іншим означає вмерти. Субота Ве звихнувся, коли мене бачить, дуріє. Вчора сказав – Якщо від мене підеш, станеш ніким, завжди і всюди. А ще ці баби, вони мене дістали. Як там у того супергомбровича? Мільярд баб. А олімпійський спокій виникає внаслідок того, що одну бабу можна замінити іншою. Як добре, коли тобі ніхто не лізе в штани. Ні баби, ні хлопи. Тамара відвела очі від старого жовтого скрученого зошита із дермантиновою палітуркою за 44 копійки старої ціни. Її занудило. Бог з ним, хай собі десь там живе. Але стара історія, як повінь у верхніх стареньких подільських вуличках, котра після раптової зливи в переміші з глиною летіла вниз і загрожувала, якщо не втопити, то принаймні зробити з тебе велике посміховисько, вже зійшла зі своїх основ. І не було подільських бабусь в огненних перуках, котрі б всевідаючи застерегли. «Ей, куди ви йдете, зараз буде не до рандеву!» І вже втративши всіляку надію, буквально через абзац прочитала таке. «Вчора те цілий вечір читала Гальчинського. Я забився в кут і заплющив очі, але достеменно знав, що де було. На столітній скатертині... Де та червоними й чорними нитками дівка тримала на коромислі відра, стояла кава і в довгій, ще австрійській плясті кілька головок свяченого маку. Якби не проклятий обов'язок, сказав би, що в мені знайшлася душа. Дуже добре пам'ятала той вечір. Він уперше зайшов до неї і пробув надмір довго, до півночі. Хто його більше тримав, Галчинський чи вона, так і не довідалася, бо щоденник обірвався саме на ній, приховавши, як і Подільська повінь, усі таємниці. Але раптом згадала інше, коли, зловивши чийсь іронічний погляд, втекла із спектаклю, і рівно по опівночі його безшелесна, але все ж не схожа на жодну іншу хода, чує її нині, стихла під дверима. Постукав делікатно, ледь торкнувшись і чекав. Він по один бік, вона по другий. Довго, вічність, потім сплакана, відчинила двері. Просиділи цілу ніч, боячись заговорити про головне. Тому провадили про другорядне. А на ранок він, цілуючи її руки, блідий від безсонної ночі. Дивна суміж дитиною командора сказав. Бережи себе, світ ще не наш, його треба здобути. А це під силу одиноким.